Ще ж стояла вгрузла в землю комірка. Двері було підкопано. Інакше не відчинялися. «Тебе як звати?» – запитав Семен. «Кадовби твої де?» «Кириком мене звати. Які там кадовби?» «Один кадівбець у сінях. Там на дні три жмені жита. Бери коробку і вибирай, що є. Але спочатку напийся води та вмийся». І подав корячок, який висів у сінях на мотузку біля відра. Кирик пив зі стогоном, а тоді взяв коробку і почовгав у куток сіней, де біля драбини стояв солом'яний кадівбець. Білокобилка сів на призбі. Тим часом по вулиці протрохтіла підвода. Візник, тпрукнув на коні і «Гей там!» і засміявся. «Гей тут!» – «Зараз!» – отукнувся Білокобилка. – «Готуй мішки!» В сінях почулося крикіння. «Нашкріб!» – «В одну коробку!» – «Деси!» наказав Білокобилка. Кирик поніс жито, небавом вернувся, і цемен знову послав його всіни, «Вигрібай!» Та там самі обметини. «Вигрібай!» я сказав. Крекчучи, дивуючись, Кирик виніс другу коробку. Мать там дно провалилося, а пахня була під дном. Панський комірник скрипів на возі, «Хот, ксяюха, казав, нема». «Тебе не втин!» А головою в річку. Тирик ходив по двору, неначе янгол по хмарі, врешті відніс останню коробку. Там на дні ще трохи осталося. Тирик скапарив вечерю. Його жінка два дні тому сховалася в додьки на хуторі. Затяг у затовкій салом, виміняв у сусіда зажито граночку сала і виміняв також півкварти горілки, поганої з пригарою, але пощеряли. По тому повкладалися спати. Клерик на старому возі в саду, я на горищі в комірчині, де лежало кілька оберемків старого сіна. Залазив туди просто з землі через піддаща. Так низько комірчина присіла до землі. Чомусь довго не спалося. Чи то гіртвіла горілка, чи думки. Думав, не доля моя, а може сам винуватий, що раз по раз тручаються в чужі справи. Кілька разів заказував собі обминати чужі негаразди, не брати на себе отвіт за чужі лиха, а вони самі кладуться на мої плечі. Мені вистачає своїх клопотів, своїх лих. На мені повисли життя миленького та пукавки. Не сповню пивового виління, посадовлять їх на палі, а мені тоді до смерті не спокутати гріха. Чи це Господь посилає мені трішки випробування? За віщ? За тіні гріхи? Моїх родичів? Мої власні? Тоді для чого Бог витворив нас? Для страждань? Либо не так думати не можна. Притінь, думки самі тиснуться до моєї голови. Я не хочу ні за кого бути в одвіті, Але хіба можна прожити життя в одвіті тільки за самого себе? Ось і цей кирик. Чоловічок мізерний. Але чим він завинив перед світом за отаке своє життя? І не тільки він, а увесь люд наш. Чому саме нам послано недолю? Що обсідають нас чужі племена, топчуть нашу віру, закривають наші церкви, нав'язують свої звичаї? А чи не звитяжні ми, не працьовиті? Не нашим хлібом, не нашою зброєю укріпилася Польща, і укріплюється Москва. Що суть вони, без наших пшениць і без нашого меду, без наших шабель? Ніщо. Чому ж тоді не судилося нам одноосібно володіти нашим багатством? Може, ми надто довірливі, надто терплячі? А чи дурні? Чубимося поміж собою, а поманить кого чужий мізинець, біжимо, гублячи чоботи. Не люблю гірких думок і чорних снів. Мені приснилася мальва, квітка, висока під саму стріху. Вона заглядала у відчинене вікно і розмовляла зі мною. А я був молодий-молодий, майже хлопчик. І мальва молоденька, слива дівочка. І ходить у віночку дівочому. Зняла той віночок і одягла на мене. І так мені стало гарно, так гарно. Солодке тепло розлилося по всьому тілу, а тіло стало легким, і я полетів. Понад городом, понад річкою. Щоправда, летів важко, з усіх сил махав руками та ногами, а шугнути високо вгору не міг. Раніше я літав часто, легко та високо. Щойно склеплю повіки і ширяю вгорі разом з ластівками. Люди дивляться з землі на мене, страхові показують пальцями, а я регочуся. Відтак почав літати все рідше і рідше. І опускався нижче та нижче, потім зовсім перестав літати. А оце полетів знову. І зачепився ногами за вербу та гепнувся на землю. Мабуть, правду кажуть, дурному дурний сниться. Я пробудився від якогось поштовху. В протрухлі стрібки комірки сочився сірий досвіток. На стрісі цвірінчали горобці, десь кукурікав півень. Я перекинувся на черево і сповз на землю, пригнувся, вийшов з-під даща. Ранок ткався сухий, обіцяв знову жарку днину. На в'язках мизу, складених під коміркою, бив крильми сірий півень, дер горлянку даринчливим криком. На вулиці помукували корови. Господині вигонили їх у череду на пашу. За плотом важко зітхала велика сіра корова. І спрагло з рипом спасувала моріг. «А де кирик?» Попрощаюся та буду їхати. Либонь, ще спить. Я переліз через огорожу дві соснові лати, в садок, три яблуні. Одна напівсуха. Під нею і стояв віз. Підійшов до воза.